Розділ одинадцятий, у якому ми повертаємося в Моравію, до міста і на замок Одри, де польське посольство пропонує усунути перешкоду у зміцненні братніх зв'язків із Чехією, а Рейни Дещо дізнається про політику. Було 5 квітня, коли вони добралися до Одра. Інцидент із утеклим Шилінгом змусив їх занепокоїтися до Горна, тож уже по дорозі вони вирішили їхати на Совиниці. Але не довелося. Першим, кого вони зустріли у дворі замку, був сам Урбангорн. Коли він їх побачив, його лице потемніло, а очі спалахнули. Проте він не зробив навіть найменшого жесту. Стояв спокійно і нерухомо. Може, тому, що його рухи сильно обмежувала обмотана грубим шаром бентів шия і ліва рука на перев'язі. А також тому, що їх було троє, а він один. Здрастуй, банально почав Рейнеман. «Як це маєш?» «Так, як виглядаю». «Ой-ой!» «Ми залишили тебе?» Шарлей ледь помітно підморгнув Рейновану і Самсоновій. «Попри все у кращому стані. Хто це тебе так?» Горн вилеявся, сплюнув і зиркнув на них з-під лоба. Шелінг. Він стиснув зуби. «Заскочив мене зненацька, мерзотник. Утік із совинця. утік «Утік! ай! -яй. Шарлей театрально заламав руки. «Ти чуєш, Рейдмари, Сумсоне? Шелінгутік. Це недобре, дуже недобре, однак з іншого боку добре». «Що?» – буркнув Горн. «Що добре?» «Що втік він недалеко», – випалив Рейдмон. «Ми зустрілися. А присутній тут шалей, той, котрий оце власне шкіриться, порізав його своєю шаблюкою на шматки, як щуку. Світ став кращим, коли на одного мерзотника на ньому стало менше». «Ну, Горн, не ображайся, облишь мочвари. Пропоную, щоб ти перестав супитися і потиснув нам руки, а?» Урбан Горн покрутив головою. «Ви, мабуть, у змові з дияволом, вся ваша холерна трійця. Диявол у вас за шкірою, кожного з вас. Краще зараз бути з вами, ніж навпаки. Не ображайтеся. А зумерзотника Шилінга велике дякую!» «Дай руку Шерлею, Рейнмори, у, Самсони! Без обіймів, ех, Лера, без обіймів! Шви роз'їдуться!» Прокуп у прийняв прийняв рейновонастойчий. Сам стояв і його сідати не запрошував. «Ти, здається, чогось чекаєш?» – безцеремонно почав він. «Чого? Слів вдячності за неоціненний вклад у місію шлянську? Цим я висловлюю тобі, ці вирази і запевняю, що твої заслуги не будуть забуті. Вистачить? Чи, може, ти чекаєш на акт скрухи з, з приводу того, що тебе було піддано випробуванню на вірність і тесту на лояльність? Не дочекаєшся такого акту. Зрештою, Бедржихові, ви за це, як я чув, вже відплатили. Аж дивно, що він вам це спустив з рук. Чи є ще щось, що я забув назвати? Кажи, швидко, в мене нема часу, польські посли чекають». Мої друзі хочуть покинути одри, бажають відвідати близьких. Вони можуть це зробити без перешкод. Шарлей і дурник. Вони можуть робити, що хочуть. Завжди могли. А я. Прокоп відвів погляд, довго дивився на хмари за вікном. Ти теж. Дякую, гетьмане. Ось тут прошу, декокт я приготував цілий флакон на запас, якби біль вернувся. «Дякую, Рейн, мене. Їдь, шукай своїй пани. А перш ніж ми попрощаємося, ще одна річ, одне запитання. Я прошу, щоб ти дав на нього щиру відповідь. запити. Прокоп Голий повільно повернув до нього голову. Його очі пронизували, наче стилети. «Це ти здав до Мараска в ополі? Він через тебе провалився? Ти його зрадив?» Я нікого не зрадив, а того домаразка тим більше. Я не маю поняття, хто це. Не знаю нікого, кого би так звали. Я чекав такої відповіді. Виразочий Прокопа не змінився. Саме такої. Але якби чисто випадково було не так, тоді... Тоді не повертайся, Рейнон. Замість того, щоби повертатися, утікай. Кинь усе і утікай. «Подоморазка, я тобі не пробачу. Якби з'ясувалося, що це через тебе, я тебе вб'ю. Власними руками. Нічого не говори. Іди вже. Бувай з Господом Богом!» Вони попрощалися з верхньої брами. Вів різкий вітер з одри, пронизував холодом до кісток. Рейнеман ховав вуха у хутряний комір. «Їдь з нами!» – Шарлейн натягнув вішки вороного. «Їдь так, як стоїш!» Я не розумію, що тебе ще тут тримає. До біса, хлопче. Мене мучить совісті, на душі неспокійно. Я не повинен тебе лишати. Я скоро з'явлюся в рапотині, збрехав він. Буду з дня на день. Тим часом поздоров пані блажену, поклонися маркеті Самсоне обійми її від мене. Само собою, сумно усміхнувся Велик. Само собою, ми чекаємо на тебе, Ринмере. Тим часом бувай. «Так?» «Не давай собою маніпулювати. Не дозволяй себе використовувати!» «Мене не запросили на нераду!» Голос Куриботовича був спокійний, але було видно, що всередині він аж кипить від злості. «Мене не запросили, – повторив він, – а з польського посольства ніхто навіть не переказав мені виразів поваги. Так ніби мене тут взагалі нема, ніби про мене не знають!» «Я, чорт, забирай, не біж їхнього монарка! Я князь!» М Милостивий, князю!» Рейни Вонкашинова тоді взявся декламувати те, що йому наказав, продекламувати бедржих зі стражниці. Зволь зрозуміти делікатну ситуацію. Король Єгелло оголосив усьому християнському світу, що ти перебуваєш у Чехії без його відома, участі і взагалі супроти його волі. У Польщі ти проклятий і вигнанець. І дивуєшся, що офіційному польському посольству нема як з тобою зноситися? Це була би вода на млин люксембуржця. Новий привід до наклепів для хрестоносців. Знову би кричали, що Ягелу підтримує гуситів, активно і зброю. Ти ж знаєш, князю, що ти для люксембуржця як більмо на оці. Ти і твоє лицарство. Він знає, яка ти сила. І просто-напросто боїться тебе. Обличчя си Гізмунда Корибута Просвітліло. Якусь мить здавалося, що він лусний, що пиха його розірве. Рейнуман живів далі завчений урок. Хоча на нараду тебе не запросили, там неодмінно про тебе говорилося. Я повертаюся з Ішленська, з місії, тож знаю, що на тебе, князю, на твою силу спираються всі плани. А плани ці значні. Не забути у цих планах і про твої заслуги. Вони будуть винагороджені. — Ще пак. фиркнув князь. Як ти думаєш, чому я опинився в Чехії та ще й на перекір Югайлу? У Польщі була партія, яка хотіла використати чвари з Люксембуржцем, щоб отримати нагоду відсунути німчизну від слов'янських земель? Партія існує і набирає сили. Хто, як ти гадаєш, оце сам приїхав до Одра? Про плани анексії Верхнього Шльонська я знаю давно і підтримую ці плани. Якщо мені щось із цього буде, ясна річ, якщо мені дадуть те, чого я хочу. Якщо для мене викроять із верхнього Верхньошльонська королівство. Рейневен, мені дадуть те, чого я хочу. Про що вони радилися? Що вирішили? Ти мене переоцінюєш, князю. Таких відомостей у мене нема. Та невже, Рейневен, я зумію віддячити. Нех ти вдячністю, коли твоя пана все ще в неволі. «Дізнайся, про що Прокоп радився з поляками, а я тобі допоможу її визволити. Під моєю командою є люди, які чорта з пекла викрадуть. Я віддам тобі їх до послуг, якщо ти зробиш для мене оце. Дізнайся, про що поляки з Прокопом радилися і до чого вони дорадилися. Мені це конче треба знати». «Постарайся». Корибут мовчав, покусував губи. Мені це конче треба знати, нарешті повторив він. Бо може бути, що я тут даремно сиджу, що тільки життя тут марную. Риниван застогнав і сикнув, мацачи, стегно. Урбан Горн фиркнув. Я порізаний, і ти порізаний, промовив він. І цього разу не під час гоління. Як це ти тоді сказав, глибше пошкодження тканини?» «Ну, то от, пошкодив нам вся його мать той паскудник тканину, порізав нас залізом, тебе ножем, мене кавалком бляхи, відірване від дверей. Попри це ми обидва живі. Ти розумієш? Ми маємо певність, що нас не отрує на перферу, що в нас немає цієї диявольської отрути в крові. Це приємно усвідомлювати. А ти як думаєш?» «Я думаю». «Горне, що? Це польське посольство. Ти знаєш, хто в ньому?» Головний краківський підкоморій, Піотр Шафранець, гербасти конь, пан на Пешкові Скалі. Пан Піотер і його брат Ян, віднодавній єпископ Куявський, рішучі вороги Люксембурця, і будь-яких угоди з ним, тому вони прихильні до Гуситів. І Шафранцем прибув Владислав з Опорова, Ленчицький препозит, підканцлерій Коронний, довірена особа Єгела. З обома молодшими ти вже знайомий. Миколай Корнич, Сесченець, лендзінський бурграф, людина-шафранця. Краківський воєводич Спитак, нащадок славнозвісних лялівів мальштинських. Ось я мало про нього чув, але впевнений, що ще почую. Як ти думаєш, про що вони там у замку радилися? І з чим поляки приїхали до Прокопа? А ти не здогадався? Горн зміряв його поглядом. Хіба ти ще не здогадався. Прокоп, як господар, привітав гостей. Краківський підкоморій Пьотер Шафранець виголосив привітальну промову. Коротко, бо його мучила задишка і шостий десяток на плечах. Прокоп слухав, але було видно, що крем вуха. першу нетерпляче голосив він, з'ясуємо, кого ви представляєте? Короля Єгела. Ми представляємо. «Представляємо Польщу». Ага, Прокоп проникливо глянув на нього. «Адже самі себе». Шифранець дещо обурився, може, був би щось сказав, але його випередив Владислав Зопорова під коронний ректор Краківського університету. «Ми представляємо, – сказав він з притиском, – партію, які небайдуже майбутнє Польщі» а поза як Польщі в нашому розумінні тісно пов'язане з майбутнім Чехії. Ми хотіли би поглиблювати наші зв'язки. Ми би хотіли бачити королівство чеськи в мирі, у єдності, а не в сум'ятці та не в пожежі війни. Ми прагнемо, щоб запанували злагода і пак санкта. Тому-то ми й пропонуємо наше посередництво в переговорах між Чехією та апостольською столицею, тому що, тому що я гела одною ногою в могилі. Перебив його Прокоп спокійним голосом. Він немічний і недолугий, і він хотів би залишити після себе ягелонську династію, забезпечити синам спадковий трон у Вавелі. А шляхта встромля йому палки в колеса і не до смаку такі плани. До того ж, унія з Литвою під загрозу. Відольдові забаглося корону, яку йому Люксембуржець обіцяє. Аж потирай руки від радості. Як же то він усе гарно владнав. Заохочений прикладом, свідрі може вчудити щось неймовірно дурне. Тим часом папа закликає нарешті рушати христовим походом на гуситів. А хрестоносці тільки того чекають. Чи є щось, що я забув назвати, пан Ексіонзе під канцелярію коронний? Радше ні. Цього разу під канцелерією випередив відповіді шафранець. «Ви все назвали, гетьмане». Особливо ж проти Луцьки і про ту невдалу ідею щодо корони для Вітольда. «Хоча для вас, Чехів», – підхопив за ним Миколай Сеченець, – «ця ідея може виявитися напрочуд вигідною. Король Ягелу не тільки не послухає папи і не піде з христовим походом проти Чехії. Він думає про союз із вами. Його розсердив Луцьк, йому не терпиться досадити люксембуржцеві, відплатити люксембуржцеві тією ж монетою». Він замишляє, наскільки я знаю, разом із вами гуситими вдарити на хрестоносців. О, душею клянуся. У союзі та в злагоді. Лех і чех, брати слов'яни, пліч-опліч-убій на вражи плем'я Тевтонське. Не хотілося б вам із возами на помор'я, гетьмани? На Балтику? До Танська? Та хоч сьогодні, засміявся Добко Пухола. А Ян Пардус потер руки і вишкірився. Прокопу тихомирив їх поглядом. «Балтика далеко», – сухо сказав він. «Озим довелося би далеко їхати. Причому на дружню країну, де всім заправляють ксьонзи. Хто нас у Польщі нагодує, хто нам кусень хліба дасть, води коням, корму. Якщо за це анафема, інфамія або вогнища». «Я вдячний вам, бурграфе, що ви мені розповідаєте про задуми польського короля. Та я от собі думаю, а чи стане ягелові сили здійснити оці задуми наперекір ксьонзам? І чи вистачить йому на це часу? Перш ніж Бог його до себе покличе. Оближте Балтику і Гданськ, панове поляки. Давайте говорити про ближчу географію». «Слушно», – кивнув головою Пьотр Шафранець. А що би ви сказали про географію надзвичайно близько? От таки, за кордоном. Адже правда, що унія з Литвою під загрозою. Як не стане Ягела, уній може прийти кінець. Тож, може, поки є час, варто подумати про нову унію. Мож слов'янські народи з одного стовбура виросли. Я добре розчув. Ви пропонуєте унію Польщі та Чехії? А що вас так дивує? Ви самі пропонували королю Ягеллу чеську корону кілька разів. І ще разу він відмовився. Причини ми, ясна річ, розуміли. Але чехи не приймуть короля, який не заприсягне чотирма прайськими статтями, не гарантуватиме свободи совісті. Шифранець випростався. Об'єднані уні, королівство польське і велике князівство литовське, гордовито промовив він, це сила, що сягає від Балтики до Криму. Це сила, що розбила в пух і прах під Грунвальдом гордовитий орден хрестоносців. Це сила, яка тримає в постійному страху диких тамерланів, махметів та інших синів веліала. А проте таке могутнє утворення це водночас унія двох церков латинської та грецької. І всередині цього могутнього утворення існують відмінності в догмах віри. Питання філок хліб причастя, святі таєнства, вишлюбність священиків та інші диференції. Польська корона вірно тримається римської віри. Однак Литва та Русь мають повне право сповідувати власну релігію. Обидва обряди цілком рівні. Рівними є права для всіх земель королівства. І немає відмінностей між Руською і Польською шляхтою. «Кому ви очі замилюєте, пане Пьотре?» Прокоп підняв голову, покрутив вус. «Чи собі самому?» «Може, ви б хотіли, щоб так було?» «Але так не є». Великі слова про рівність і терпимість гарно звучать у краківських аудиторіях з вуз докторів. Але назовні ці промови якось недолинають, їх заглушають стіни академії. За університетськими стінами закінчується теорія і починається практика». Польська практика, септо римська церква. А ким є православні для римської церкви? Поганською сектою, схезматиками та єретиками, які покинули істину вівчарню, заражені ганебними огріхами і провинами. Люди того типу, що й ваше Лесницький, вголос голос висловлюються про інкорпорацію Русі та Литви у королівство. Нехай навіть примусово. Причому саме з огляду на нижчість русинів та їхньої віри. То це така уня, коди затягують силою? Тоді де гарантія, що в унії з Польщею у нас, чехів, які приймають таїнства з Чеші, ви не будете ставитися так само? Що ви не захочете нас силоміць навертати, перехрещувати, утискати і насильством повертати у лоно Римської церкви? Де гарантія, що ви не захочете переробляти чехів на руський манір, методом розбрату, поділивши їх на поганих схизматиків і добрих унятів, на вірних, яким повага, посади і привілей, та навіть відступників, для котрих зневага, дискримінація, гніт і переслідування. А? Пане, під коморі, скажіть. Не все у нас ідеально, тут ви слушно кажете, пане Прокопе. Шефранці, який так і мовчав, виручив звідповідь у спиток. «Ми самі це бачимо, і стосовно змін розмірковуємо. Ручаюся вам, що розмірковуємо». «Та, звісно, що розмірковуєте», – повів вусом Прокоп. «Тепер, коли Свидригайло підняв голову, і коли його підтримує, крім хрестоносців, ще й руське православ'я, то ж, може, православний русин і отримає дещицю привілеїв, аби тільки він зі Свідригайлом не пішов. Поки його треба, йому очі толерантно замилюють»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 А ви тут із посланництвом, суть якого мені досі не відома, хоча часу ми згайли чимало. На якийсь час запала тиша, і порушив спершу кілька разів кашлянувши Пітер Шафранець. Тож не будемо марнувати вашого часу, милостиві, пане Прикопе. Ми не приїхали сюди вас навертати, і не будемо схиляти Чехію до унії з Польщею, бо, хоча така унія здається мені доброю справою.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 Поєднане з Малопольщею. Це Королівство Польське, поєднане з Чеським. В Верхній Шльонську руках табора і Польщі, зайнятий гуситими, під формальною владою Корибутовича, Болька Волошика та інших герцогів, котрі тяжіють до Польщі. Це Шинпшина, Рибнік, Зато, Росвенцім, Глівіце, Битом, Сєві, Жополі, Ключбург, Волчин, Бичина, Немислів. З Королівством Польським понад 60 миль спільного кордону.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 Ягелу заявить, що Шльонськ захопив Баламут-Корибутович, без його відомої згоди. «Сіне сінція ет волонтати». А польські війська зайняли прикордонні шльонські твердині суду для того, аби утворити кордон проти поширення єресі. Хто повірить у такі несанітниці? У такі дурниці? Це політика, реймари. У політики є дві альтернативні цілі. Одна угода. Друге. Конфлікт. Угоди може бути досягнута, коли одна зі сторін вдає, ніби вірить унісенітниці, які розповідає друга. Розумію. Час нам покинути, Одре. Я їду в Сувиниць, а потім у дальшу путь. Втеча Шилінга ускладнула мої плани, а тепер ще й Прокоп посилає з місію, посилає у далеку і довгу дорогу. Ти ж, Ланселоти, вочевидь поспішаєш до Єневри, а вона у біді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 От залишилася лише броварня, які, якщо вона варила добре пиво, не могло зашкодити ніяке сусідство. Залишалося також, що дивно, пивниця, куди вели круті сходи. Власник пивниці, ні не остерігаючись неприємних асоціацій, назвав її «Уката». Сходи вели глибоко до склепінчастих підземель. Тільки в одному з них, невіддаленішому, банкетували. Рейнман підійшов до банкетуючих.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 з якими йому зовсім недавно довелося ділити ув'язнення, привітали його, піднявши руки. Так само зробив знайомий з працьких часів Єжи Скірмонт, герба Одровонш. Блажий Порай Якубовський, який сидів біля Скірмонта, теж знав Рейнована, але якось не поспішав засвідчити це знайомство. Решта, які їли кашу з мисок, здавалися зайнятими виключно кашею, були йому незнайомі.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 не могли ані приховати, ані послабити на півморок пивниці та нависаючий дим. «Оці двоє за кашею!» – продовжував представляти Вейднар. «Це пан Ян Тлучимост, гербабонча. І Данило Дрозд, з бояр. Присядь на Рейноване». «Я постою!» – Рейнован вирішив підтримувати офіційний тон. «Та й часу в мене небагато. Князь Сегізмунт Коребутович, у якого ви перебуваєте на службі,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 «Ори князь, чеську ласкою мальований!» «Розумію, бо таки зрозуміло було сказано». Рейнован підняв голову, глянув з погорда. «Тому прощаюся, шановною компанією». «Чекайно!» Ян Корупетво піднявся за столу. «Чекай, Рейноване! Навіщо порати гарячку? Побалакаємо, ти казав, тобі потрібна допомога». «Так ми ж не проти тобі допомогти!»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 «Що нам пригодиться, те й тобі пригодиться», – впевнено заявив Куропатва. «Ти допоможеш нам в імпрезі, а ми допустимо тебе до поділу здобичі. Тобі ж чимали капни в кишеню, я правильно кажу, пане Острозький». Прощавайте. Риневон не чекав, доки князь підтвердить. «Залишайтеся з Богом». «А ти куди?» – хулино запитав Федько з Острога.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 Заривів і впав від удару держаком корда тлучий мост. Вереснув надобне, якому розрізало долоню. Коропатво від кулака і копняка гримнувся на стіл, на глиняні черепки і розлите пиво. «Ходу, рині мене. Урбан Горн махнув кордом, копнувши і тим зваливши вейнара, який намагався встати. «Ходу, сходи за мною!» Двічі повторювати йому не довелося. Знизу їх нас доганяло, завивання путного боярина і лютий рев князя Федька Острозького. Башчо мазняд, башчо маровід. Щоб твою мать, курва на курва. Брутальна угорська, російська і чеська лайка. Вся кров. Урбенгорн згорбився в сідлі. Кров пішла. І до всіх цих ексцесів у мене шви розійшлися. І в мене теж розійшлися. Риневон помацав стигну, озирнувся назад. «Я цим займуся. Я маю при собі інструменти і ліки. Але спочатку треба від'їхати». «Від'їхати дійсно треба», – погодився Горн. «І то чим далі? Прощавай, місто Одри! А що з нами буде, друзяко? Поїдеш зі мною на Сувинець?» «Ні, я повертаюся у Шльонськ. Ти забув. Їневро у Скруті». «Тоді рятуй Їневру, Ланселоте!» «А зливий крадач Мелаган повинен дістати по заслузі. Їдьмо! Йдемо горне!» Вони пустили коней галопом.